Магазаник змінює їх новими і думає, чи непоминальними стали вони і вечеря. От і не знати, кому тепер доведеться уклонитися, не жаліючи карка, барону чи сірій землі. Сьогодні у коменданта Шульця про настрій бо ж не в чуємусь, а в його крайсі убито барона. Тому й не перестає диренчати телефон на столі. Мало не підстрибує проклятущий і шмагає батогами тих слів, яких завжди вистачає у зверхників, щоб принизити підлеглих. Навіть сам командуючий каральними військами на Україні вишпитив його як першокласника. По-друге, через спеку останки барона не можна вести у верхню помиранню, а треба тут ховати. От тільки в якому місці? На старому гробовищі, де задернені, переплетені барвінком могили, в безладі, позростались одна з одною, не поховаєш. А відкривати нове для самого барона не виходить. Завдалиш клопоту партизани. Начальник гестапо запевнив, що їх залишилось не більше п'яти-шести, і от ця жменька фанатиків робить виклик непереможній армії фюрера. Чорти що! Сиділи б собі тих у лісах, то краще було б і їм, і йому. Проти цих п'яти-шести безумців він мусив послати одну машину з солдатами гарнізонної команди, другу з жандармами – і дві з поліцаями паршивого вбивця Квасюка, який за більшовиків не вилазив із тюрем. Звісно, сьогодні від партизанів, якщо вони не повтікали кудись, не залишиться й сліду. Та чи пособиться йому, коли вже втретє сьогодні дзвонив шеф поліції бригаден Фюрер Краузе? Думалось отут, у глухому закутку Поділля, з почистями зустріти своє п'ятдесятиріччя і якось пересидіти війну. «Та де в чорта взявся на твою голову той бундючний немов індик-барон? Захотілося мати тисячу чужих гектарів чорнозему, а матимеш два метри». Уперед покої чути чиїсь скрадливі кроки, потім притишену мову, наче всьому кабінеті господарює не він, а покійник. Комендант прислухаючись пізнає голос уникія Безбородька. «Чого ж він гається?» Чи йому страх мотає душу. Обережно напівпрочиняються важкі, оббиті свіжокованим залізом двері, і в них просовується підсмикана, підлиняла секретарка, що має поставу ніс і очі занепокоєної чаплі. Хто тільки позавидує на оці кості й веснянки, які, наче тля обліпили вузький вид фрау? Коли вона сміється, то з неї сипляться і пудра, і веснянки. «Пан голова!» «Просіть його!» Нетерпляче перебиває секретарку. «Заходьте, пане голова!» Безборочка, уклоняючись, несе до нього свої сім пудів живої ваги, шанобливо схиляє напахчену важкими парфумами голову. Від них одразу в кабінеті вселяється дух старої перукарні. «Знайшли нарешті місце для варона?» строго питає комендант і вибиває кощавими пальцями дріб. «Знайшли?» – запинаючись, відповідає голова і морщиться, наче від зубного болю. «Але...» «Яке ще у вас але?» Коменданта майже завжди нервує цей лантух м'яса, особливо його вуха. Здається, з них волохатиться не волосся, а пауки. «Місце, можна сказати, і в усьому гарне, просторе, і недалеко від гробовища». Але там колись у давнину забобонні дядьки ховали відьом і вовкулаків. «Відьом і вовкулаків?» У коменданта лихоманяться вії і брови. Не хоч він зараз до краю замотаний турбаціями, проте згадує вичетане з старих книг, які похаб ковтав, збираючись на Україну. А це правда, що в них вбивали осикові коли? На жаль, правда. «За бубони. І коли це було у вас? Давно, ще до революції. Про це місце тільки дуже старі люди пам'ятають».